Carlos Juan da Urrutira Bate jaquín Baya España Y es itxa Juan itxa gaichique Eta bai Juan bai Eta bere delituek de bebai Gucarge go No te arreyes Ni el hijo Ni el padre Ni el espíritu de Franco Que en ellos llegó ahora tú El rey acertó Con un balazo en la cabeza De su hermano Y a su hermano Esto lo ha sentado Como un tiro Gabon da nori, que bajo minimos gauz, gero be falle fidalek, eta ni delak eh, hartu dote, bueno, susenderitza honen papela do. Guaz da huzua, Gabon zua. Gabon bai. Txekiatik eta horreida Stanis ex-profesionetarako, Gabon Stanis. Ke pasa? Mikrofona. Zorduda. Goiz da D honio. Susene dausen antzako entzuten, oza, sea, inorbez, esto da. Ba, ebertik ordu bat adio, nio. Ba, ah, Esan bigu, gaur zaiotu gala estremine berriro ondo jartzen, baina ez tala urten. Leone gauza, ez tigekomentetan, amen. Baurio orduena, ez onduzuna. Eta goaz dauz, bingen eta maizur. Gabon. Epa. Eta gero, duko guzai. Bingen eta maizur fusionen godi, eh? GARCHO! Gartxotu, Gartxotu Horrega itxik, ez da txagumote normali en mikrofonoa estan isen, <gülüyor> o, o, o. Da, bueno, e, zua paseko da saioa eroate, eh, no? In presenta, eta, bueno, sekarsu zua. Bueno, ba, geurre sukondo orkestu duzu zumo duen, ba, bingen eta amaiur e, torri dire, ba, purtsua berba hitzen. Ba, dakizu, e, untxe astra zikloa, oza, astran gabiz e, astra juntxak zikloa gaz, gudan hitzen diren... E, eguztenetako kontzertu horregaz eta bueno, bezen bai gonbidatu batzu giezen antolakuntza nabilt zirenak eta geur berdinen dugu eta bagor justo ez zen erratzen iatik etor dire ba Bingen eta Maiur labon diserie bai eta bueno ba elkarrizketa txiki bat eitzeko asmoagaz eta jakitzeko aurua zuen esperientzia izendan eta ezagita astradekiko deko zuen harremana eta bai apurutxoak ikusteko zelako da edo izendan geur Bueno, ba Lenoko galderieek itzigora bera izango san, ba zelan joan da, ba, eguneko antolakuntza guzti hau. Gustora egon sari bertan, lan asko da, kontzertu bat antolatzie. Ez dakit zueri taldi e bueno, lotu lotu zenuen. Gero igual faien ban, ez daiser, bueno, gero gartxotuki dugu besteri barik, ez da? Baina ez dakit eguneko antolakuntzi eta zelan ikusi zelan joan da. ondo, bai, eh Bueno, berez lehengo turnuak eta lotu gendu zen, da oso gustora gero astrakokin be bai harremana oso gona Euretako kide batzuk egon diegu gaz e, laguntzen danetan, da oso gustora alde horretatik Da hori, bueno, gero esan zuena, ba, kontzertuazkaino momentuen e, faileba, da bueno, gero gertxo lotu da, da oso ondo, jenti oso gustora onda ta, uh -huh. Da berez harremana, ba, prinsipio oso ondo, e, sta, da oso gustora engusti zen, bai ingen ezakizu zer badeko son esateko buruz. Mm. Nik ulertzen dut azkenien zux zato zela ona, eh, antolatzen zuela kontzertua, da igual tokeitan jaçuelako mm. eta ja ez bueno. igual esperientzi positiboa da be bai, ez dakitu, ba, eh, su cuadrilla ba, dolagun arte nola ko su edo Bai, aprobat ja, bueno, ez da it oitura moden, baina bueno, ja baeko percorrido atastre mm. eh, honek, bueno, udatako hori moduen eta ambiente onagotnda badago ja aukera bat eh, estai e, bai turnoak egiten estai barrako dinamikan e, aproak gausa diferenteek ekipamontetan ez dakiz ser gausa diferenteek eh e, aurrera daten hasteko e, edo eta orduan ba gure partetik oso gustora hasien mm. mm, eh dana bertan egonda spiritu atletik e, dana fenomeno onda orduan e, dano gustora eta, eta espero da espero kontzerturatordiena bean egon hisena bai guen zertabartanengora eta ondo ba zegu, ba bai ondo onda eh oso ondo, ondo ba zegu, onda, onda? Eh, gartzoteko hortik bai ikusten eta bueno esan bigu eh? dana bastante ondo urten dela eta jenti gustera geratu dela eta eh arino bai seguramente zuek igual eztaki zue biso bai antolatuko zenun holako beste ekitaldiren bat edo bai gau zuek askenean esan dogu moduen e, i atizatu sie kasle abertsialitat izatu eta igual antolatu izen zue beste leku eremu edo kastetxe, edo… Osa, Jansu, ez da turno e, gehi zau. Bai, bueno, higuesko <laughs> gudan bertan, hongien e, Astran, bebai, e, eskola hibiltar izan zanien, bai. hola, nudako ekimen bat, herri-serri, eta Astran amaitu zan, hor duen, bueno, ba, eko higatik, bebai, esperientze Astragas elkar lan horretan, eta, da, ez da, bon, ino, zara, sori, beti, bon, izan da, e, errestasune, e, e, bertone errantolatzeko eta orduen. bueno, Zentsu horretan oso gustuera da hori, aztraiuntzaken egize eh, da urton izendala lehenko ia egondana eh, parte hartzen behar, behar bueno, aurreko urtietan begon izen gara gazte asamblea datik eta eh, orduen ezagutzen genuen behar apura dinamiki egoten dara ambienti eta urton egizea apura eta dana bere txizindala egoera guztio negaz, ah. baina Baina, beticoles… Es dais, gauza barri bat, orduen, subentxeko, so ¿estabes? O sea, bai, o sea, izen da, ian, iac, e, ian moduen, baina suel… Eh, Mie, no bai, ni... atzina uneta magosteko pandemian, <ríe> me gane <da> gozian. Baina, <ríe> <Vaya>, gastas han <ríe> blabati, cariñabtik, gau, izen gara, orduen, sabutzen. Bueno, eh, guztes, su moduen, estáis, en micrófona, normal, esto da… Cada cosita que dices, suel pan… Eta bueno, eskotan eh, ez den da, militantzi zeke duaten deu Ez dakit, esperientzi maila bat, olako gauzak edo turno, pilla bat jaten dala Txosnatan, herrizetan gaztetxietan, ba, kulturre, ereduko, dozeine arlotan ez da izer da Eta, bueno, bai, ikusten dugu, jente gazti igual datorla, astra azuzerantolatzen baina Naiz eta gazti izen, igual handirin autik, esperientzi bat ekola, kau Hori ez un plus, baina bueno <risa> Hau eztola, ez kasur, haue, igual, irudipen bada, jazta Eta, bueno, e, esalargetako askorik, bez, ba, bigarren galderi izango zan Purtsuat igual aztratua da, eta zure ikusi zelan erantzun, baina Zelan ikusten duzuen gaur egun, ba, hori, kulturie jasatzen da bian, ba, paralizizau, paralizize, edo Eztak izan zan, edo eten aldize, edo atzerakada, edo restren zino guzti honek zelan mugatzen daben, Al, esa te, esa tekoera bat edaz da e, Kulturaren edo sorkuntzaren e, plazaratxe guzti hau Ez dakitea Bai egize da Zerre da honeiz Bai egize Hori egoera honek nik ustot, Bai beste esparru askotan moduen Eta eh, gane Aini esparru ez dai, Lendik be egoera prekario baten uh -huh. Egon eh, da nolako bai. e, esparru baten ba, Izen dala e, Kristone Kristo Nostige mundu honetan mugitzen dan e, e, mundu gustitzentzako eta mm, ganera ez estotuzte interes berezi dauenik bes momentu honetan nolako e, ez dakit ekimen txikisek edo digamos Eh, inori dirurik emote ez dator lako, e, ba, ba, ekimenak aurrera aurrera tateko ez da gut, erestasunak emoteko edo orduen ba, egize da, ba, lendi ja txartu on bada onino, ba, gobe mm -hmm. egoera komplikago bien gelditzen alaimenentu eta bueno, beintz ekimen txikitu beintzet eh aldaren hainen lagundu alba da be, ba. Bai, Aipetxeko ai bakarrik eh Bartzemako kasua adibidez, e, bai. ez da gut, e, orain, bueno, rekosaion komenteko baden baina Aidez, Bartxeloran, olako konxertuak eta eh, akabin, di, ozak, sea, –Gustuiz e... –Bai, bai, bai, da, izin da justo leku bakarraan unes diezen egon eh, kontaji isoak eta, baina, bueno, beti mm. ikusten amuduen, kulturie vai. da... –Egon alda, tranquilamente. –El eslabón tranquilamente, perdido. –Alboko Fabriki etopena, baina, konxertu bat... Fabriki da produksinio ondo bat dabilen, kulturiz dabilen. Sobran da, kulturie. –Hari, hari eki zeda hemen e, arinauko azkenbe ikusi genuen formula barriz topetan da bil jenti, e, Izaki Gardenak Gardenaken bai arinauko azien e, bueno gure entzuliek igual gogoratuko dabei izaki Gardenak jo bala iparra bi pasein sirela ba 70 pertsona aforoa laurden bateran e, limite genuen astran beste astran beste da oña astran 700 pertsa oso bai hori da ba, uori, ba, laurden batera eta bueno ba, bi pasetan eta formula barriz topetan eta ba, ikusi zan ba, bueno erdi posible dala Esta egisen lan zan, dentro lo que cabe esaten dana, ez da, erdi posible dala, e, konzertuek eta aurreru ati, e, baina, klaro, beti hibe... E, muga guzti horre kontu tanukin de... E ikusi dugu gabe bai eta hon kasu honetan bai berrioko jente deko lur publikoan entzutena eta arinauko azien eta bai etsozna batzordetik eta egon zien ekimen batzuk e, ba e, ez sozai, eh arinauko esmana zen erratzen bazaraso sai sarafozaia eta fozaia so -so -so -so. e, eta astrua ososai ososai ososai ososai sarafozaia <risa> Leine <specaniously> que se gasilla este sano y acepta gas, está aquí se gasilla y caldo tu da ben, o renesquíe y camisená, vaya bueno. O sea, Rosalenda es Rosalén. Claro, bueno. Vañ... Rosalía. La eh. vale? Rosalía. <risa> vale, bueno, y cuesta que camisela, eh. Mira qué cultura es, bereniñegudos, Orien. La luz que va a sentircheko Bueno, bari ikusten ez eh, ez dagoik kontrakulturalki edo badabiela formula batzuk emoten, none... eh, ba, bueno, biabile direla kontzertuek ez oso multi, multitudinarioak, baina bueno, pentsete emon gabizenak. Bueno, ai pagar lisedo, bueno, zubek izango sue baitse, eh, zubek izango saria eh, antolartsai kontzertunak, baina eh, Izaki Isaki Gardenak eh kontzertu beredu moduen hartunde eta Arinego on dizengu gente tiene bueno eh públicoan eh jarrerie, osa, oso denbora guztiak mm. respetan da, naiz? Bai, bai, bai, se ha eh, se dien neurritzek eta ikusten da bau la benetan baldintza gente ez dait, stait ko eh, kontzentziori bai, hau estala Jo está la mete tan bromie be eh, dauen egoerietan metan serioetan hartu bidan so zer baina eh padusla ba baldintzak metan holako eskolarako Eskein... ekimenak gaurre batateko eh, borondatio horia askegin jentzik bera jartzen da bela bere partikulo eta bai ni gustu ez egola gure zertan gure buru erreprimidu eta osagozatzeko moduko kontzertu ikusten gabiz gaurkoa kristala hisenda sentzu horretan eta besteegunean eh, Isaki Bardenak gasnek lehen kontzertu ezalako batezbea kristo mona ukinaben alduzu kontete zure anekdotie maskerie buruz Cometes, tía, momento de la mascarilla que no estén duela, pero a la gaita, de la charta pasada, y el mundo guste de la mascarilla que era el duro. O sea, el mundo guste de la Como, joder, que mascarilla que era ah, el duro. Es el duro de la mascarilla y el mundo Igual no n'hori pase baya con, eh, ondo, H, oyer, el horriaga. Hayan gizoko, Costelo. Costelo, haz que no hubiera Bueno, baina… <risa> bueno, baña... Costelo… Alex, arraso de gozu gerniken beruan eta daitzen. Pues <risa> luego <risa> <risa> <risa> la vuelta eta azkenen badakigula, o sea, honek e kontzertu txiki guzti honek eta moten dabizenak azkenen kontrakulturalki moten direla, hau da, o sea, ni udan uda honazen kontzertu geisenak uda honetan edo holako recintoak eta holako leku berezisten izan da, bestie ba, ez dakit nik, alde batera itxi badan edo ei seda eh, instituzionalki pues, eh, askenestan mugitzen es. O sea, beti, betiko agabiz, betiko abiz, betiko mugitzen da. Bueno, ni gustote puntoa da lagurentzako bai. hau eh, da, gente beti on gara la baolako ez dakizanda antola antolatzen kontzertu ekitaldisek eta ez da hirba igual protagonismo Gizaukiko dugu sí, zen pero Igigo no, Igigo está fuerte Igigo isa Urkuiza. O sea, Estáis, si os haréis igual de cosas en el su igual que a su sala, su ser sático e Bueno, penabat, bestia, que se te rígase eh. Bye, bye, orre, con directo a, a <risa> Un loco, con usted, nada. ¿Y cuando se arte en gente... Eh, izendan alde nengo biderra indamenan lan antolatzeko bai. kontsertu bai, bat bai, edo... Bai. Zer zera antolatxeko... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai... Eta arteko, oza, euren arteko euren preizpo desi bai, bai, bai, azi kasda... Bai, bai, txandatan, bai, edo zetan laguntzeko proezetan, nik usta bai, euren txako behori, ba, laukera bat, ba, esan atena ziran, ez da, bai, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, ez Olako, doceín Kontu, haz que nien… Biarra bai aurrera beigre. Olako, bauzatane. Ordeus Nurlengo, belau, dice, que asegureta. Fuerte datos, fuerte datos. ¿verdad? Eh, bai, bai, ni costikabate montzato, arraizatibate, dice… Hicien, abuela, a menos ni… Arrastra que cargó, bora. mi vi, bese. Bueno, pues sí que dongo ahora duen. ikusten generación barriz que comentabuéis la hamburguesa que enten eunque sea. Oso, oso, oso, oso, oso. Baita, ¿baita? Habe, hamburguesa, Ah, hamburguesa, kiltsen. Eta vegetariano… Ojalá, tío. Habe, dejando vegetariano osso, Becho. Oso. Sanguezo hueco sinierari. Ba, besta, Eribarik… Eskerrik Ba, ya posee a la tienda. Baita, su buen La, digo, ¿eh? ¿eh? Digo, ba cabrido. Banana azul en concerto de puta <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Bandana azul, <ríe> son, dos, son dos Garchot, bueno Pero bandana azul hasta Muy <ríe> bien <ríe> Va, Bueno, Eurya, la bota cubo Dale, Javi Baina hurda bingena segonda gero Eee... Eh, urrengo... Zexinera pasekogu Bertziñoari buruziango berba, kasu netan Bertziñoak eee... Nun... Kanta originala Supereran Subjetibo totalmente eh, Baina hori baina bainari nau... Eh, Pasa guztatemon... Guaz... Eh, juntean... Bertziñoan erregiri... Bertziñoan erregiri... Eh, Bertziño gartxo, gartxotun zain... Gabon, Gabon denoi, apagarnika, opa astra Apa. Gabon Eta... maiganien Estilo Ferreraz puto <risa> peridismo, Ma, peridismo. Periodismo Eta, bebai, esan etorrian jente guztiziei Bermioko jente asko dao emetik Asi que, euren txatez Kerrak onatortik haitxik Azkenengo trenerai altzimai <risa> <risa> Apa zuek Eta <risa> <risa> Eta Bara, ez es que errekazko, ez da nistar dugu, baina eixo. Eh, bueno, esan dugu moduen, baina o... gartxote eh, bat hartu dugu, eskutan. Ez jo demasak... ¿Anlas, de, anlas de hori eitzen, en plan, pasean dien gauza kontetan, detaia eta... Hasta... Es, es. <risa> eee, eh, <risa> orduan esango moduen, bertxioak hasiko az, gara, eta... Zatanitz, eh, tekniko de sonido txekiatra hasiko da... Ex, tekniko. Eee, bota ba. Eh, ba, Vitalden arteko kolaborazio bat ekardot. Ze talde bione Barretu... que no al su musique, Javi. du. Eske eta ez da unik gutena. Eh, Vitalden arteko kolaborazioak ekardot, eta be Alkarren e, bertsinoak kolaborazioak, bata da Kalamento, eh Lenpordakoak, Moduen. Eta be Eta besti <laughs> Bueno, Stannis, eh, chequean se baina, ya... Joder, un chiste que me he preparado, tío. Cada dos semanas atrás a aquí, tío. Eta <risa> <risa> <risa> beste et tal día da, King Lanniston, mexicanuek, hirukotie hau, eta kalamento biko día. O sea, que dos personas artien vital de hecho. Eta, bueno, King Lanniston da... <risa> rock independiente, hola, referen referente bat, Eta versión de A.B. Calamento Solo Ante El Peligro Eta audio negase esan si el calamento coari Cantien de abelan, grabeu ¿Qué bueno, onda eh, pues ya la canción de Solo Ante El Peligro La verdad me encantó Tratamos de echarle un chorro de sabor Va a quedar picosa Pásele a Aleix este audio y te mando un abrazo grande Vamos no tío ¡Hostia! <risa> eta useda Solante el peligro Kill la nisto en Ni que este año te obvieda ni que original La baño <tose> Paralizado por el miedo te pude decir todo lo que siento pues todo lo que diga puede ser usado contra mí contra la vida la vida que tienes delante de ti delante de mí delante de ti. la que nos entretie with it. diek ilan izan Zolante El Peligro versioenetan 1780 amagiko pelikulen izen mardinekoa eta bueno kalamento getzen deu rife martuzioakaz letra melankoliko nostalgikoak bota hani flip-eitz grupoa da BBK salan ikusina bezen higez Bilbon kontzertu ikusi galsieneko denbora pasau urte begon zien bo gartzo dejat nagoetan baina guztotet Tabakalera edo... Ez da ki tabakalera edo Zan da bestie? Eh? Dabadaban iguan Dabadaban uste tegon ziela pasan hortien uh -huh. no. Bai, jen kez ditu nikusi, eh Osea, ezagutze taldea eta entzun Itzal bastante zalia, nire taldeekida, baino Sonatzei dabadan jo zuela eta nire nintzagun baino... Pasan hortien edo uste dituz Hau egin dira gaina bi tipu dira Bai, bartsanako bi tipu, baterizia Power Duro Power Duro Epik, epik Puto zagoz Eta hori, eh? Ba, oinpaseko zoak garri hozkun bertxinera. Se, se karri hozut Ba, nik beti etxera botat duen moduen. Eh, Niñako jo eta Txiko Tornadauk azkeneuko bertxinera eta duguna karri izendot. Esto sí, que se, no lo esperaba! Eh, bre, beti etxera, beti etxera karri… Bre. Eta, so, bueno, hoindan la… Lagalduin la la tío. Momentuen, momentuen. <laughs> <laughs> so, si Hau, zinaz hori. Bueno, va ba, kontu da, eh, honek edo bikote honek ata dubula White Runeen, eh, eh bat pasan zien, ez bana senden erratzen. Cream taldie. Cream, bai. Uh. Wells of Fire, eh, diskoko beratzen, sort, eh, discoko 1978 urtean plasaratu san diskorretako White Rune kanti dabe. eh kanti bertsioa da be. Eh, taldie, eh, Igual asko... Bueno, esagune asko... asko igual ugiko dabe, erik latu negaitzi, bertako partai dizean zalako baina... Bueno... Eh, curioso da, talde honek bakarrik irurteko ibilbideu kibala eta laudizkoa tabazela, ibilbideu motz horretan. De azabauk imien taldeien tal izena azabauk eratu porque eran la crema de la crema, tal cual, literal, eh? O sea... Lehenoko power trio, ah, se supone. Askok hartzen dabelea como el primer power trio del rock... Eh... Formato... Bai. formato eta berriz si... jarrak baina nioo Power Troak existitze ziren Bai, bai, bai, bai, bai Baina bai, bai, bai. eh? bai. bai, bai. musik existitze ziren, berriz jarrak bai, baina bai, bai. bai. nioo Bai, eta bertan egot ziren Baina, bueno, ja, e, bizi gauen bakar gari klapten da Baina da. egot ziren, Ginger Baker no, eta Jack Bruce e, Jack Bruce bajista moduen Ginger, ginger Baker e, bateri moduen Bai, eta bueno, untzen txuko duguna, da Milen behatzen da, eta sortxigarren urteko kanta baten bertsinoa gaur eguneratute apur atsonerraua, apropiaisu txoa, baina bueno, zuek esango duzu ere aberko ez parece. Orduen, Javi, emonaizunean. senda Koldo Saret Ursula Astrón Niñakioeta tsiko tornadoek eh, pasanazien eta hien bertsinoa guzteko jaatsue bueno, hor dau. Ezton ertzue. Bueno, baiak cream aipatu duzun eh hey. cremeko integrante seguido, Eric Clapton, Slujan. Eta bere abestize Jente asko pentseda bena dana Cocaine abestize Ise te JJK lehen e, Abestize da After Midnight bebai be, Clapton eke bertxena bena Eta Clapton ekin ban e, Ba bueno e, Famara eran edo abesti mm. hau Abestize izetez da Mila bederatxe undairu eta masikoa e, Lengo grabezinoa eta gero mila bederatzen da, da irurreta mazazpizien eta ban e, e, bere esizena dena e, Claptonen esizena diskoan klaptonek e, eta hau da JJ Kielen e, komposatu uniko kokain abestizia eta eri Claptonek e, famatu uniko kokain Hau jen da Clapton, eh, Eric Clapton, eh, J.J. Kale-en eh, bertsiño haitzen J.J. Eh, Kale 2008-en hilzen Hari nago itxiban eh, Crossroads eh, festivaleko bidizo bat eh, bueno, eh, Badaue eh, pelikule dokumentalantzeko bat 2006-oa eh, erratu eh, den esman hauen. E ai med arteistan artean ba, bueno, agartzen da Abieskoekin eta After Midnight joten e, Club Tonegas. bueno, eh gustot eh nahiko aipagarriela bertsioa. Eta improvisazio moduen edo eh jak e gartxo intxagu ia badekon eh hori guk esan dugu moduen eh honen bat e, originala baino biagoa ba, edo originaletik e, aldentzen da nada user dekona. Eta, ze ekarri zu, Ba, bera, ekarriet. E... Nik uste, gaur egun oso ohitura ondila kaula denak igual gauian, hola, YouTube-en sartuta, youtube ekuazioan aleatoria de hortan sartzeko. Eta ni behin, ba, justo quarentena hor, YouTube-en pixat higeri hain e... aurkitu nuen, e, Teddy Swims deitzen da, uste, amerikanua dela, baina ez da ki, baina, kisto amerikano pintaka. Eta... Ba tipuak ola, Youtubeko kanal bat eta bere taldiakin ola bertxioak ite ditu eta kistona hotxa dakan ola Gaino tipuak ola mm -hmm. kiston bizarra, right. ba, bere estetika eta hotsa Ez di ala batera dos. harria bezala baino right. Eta justo gaino e, bueno, bertsio asko ditu baina aukeratuetena izena da Let me love you eta hau aukeratuet ez dakiko atzezaten Baina garaibaten ateatzez zian ba ola BOOM 98 eta BOOM 99 Zediakola urteko irratiko exitoa ondianak. Ja ez di eiten. Grandes exitoz hola. Gazi baina ez duzeko. Baina BOOM! Ni laro gaita un gran exito. What? <risa> no. BOOM 97. Zinean bizirik en Atlanta... Atlanta 96? Ez tio. Buah. Bueno. bueno sin más. Egon garen entzien Ba, lehenu no atatzez zian hola urteko bere exitoa ondinak BOOM deitzen zan zede bat, tian. Eta ning go, goganekan Gero kari bemex eh, deitze eh, zan, hau. Abesti let yeah. me love you zan, ba, Mario olako, ez da esta getu. Estatu batutako la soule abesari batena, eta justo ba tiponek, Teddy Swimsonek, Youtubeko tiponek. Laik aola bertxioa atbandakin, eta bastante tema lasaia da. Piskat, in intensidad baino nik uste emezi mm. bere berea hotxak eta flowak, eta nik kuarentenan, bastante entzun dut gauian, hola. Lehiotik behira, zeke, haber. <laughs> ba, venga, Javi, moitxezu. Hey, And uh, this is our cover of Let Me Love You by Mario. around And I just don't know why If I was your man, baby, you Never worry about what I do I'll be coming home back to you Every yeah, night, doing you ride right. You're the kind of woman to serve your thing Rich, full of diamonds, hand full of rain Baby, you're a star I just wanna show you you are You should let me love you Let me be the one Everything you want and need Baby, good love and protection Make me your selection Show you the way love's supposed to be Baby, you should let me know you True beauty's description It's so good that it hurts You're a dime, it's not 99 And it's a shame You don't even know what you're worth Everywhere you go They stop and stare Cause you're bad in it's short From your head to your toe Out of control Baby, you don't know oh Baby, you Never worry about what to do I'll be coming home Back Every night, doing you ride right. You're the kind of warm-and-circuit thing Wrist full of diamonds, hand full of rain Baby, you're a star had just wanna show you who you are You should let me love you. Let me be the one Give you everything you want and need Baby, good of every time. I got you know. Seksia paseko, Alex egizatabe mudoen fonoteca Gureta, biso txeko fonoteca Biso txeko fonoteca E, incisillo gara, para gato eh, eh, no. E, zemadaro, saiba, edo Eta ja bermiotarak euren irratice Montea bea, me mertan, tío Almike irratice <risa> Bueno, da eskenengo biderla eh, <risa> Esta nisek <risa> <y seg> mikero <risa> badekona lorien. Eta, bueno eh, Paseengo, xagu Ya berbie Gure gombida tuve Le me comenté luego, bueno. Gartxot, onde torri? Bai, mi esker. Herkin, no, herkin, no. <tipen> ah. Ferbes aquí, hemen lagunez ingurauta. Ba, hola bai. gutxi 10 10 pertsona gauz Segarri segur etzat, segarri guk gen juteko edo guk egutzeko Bueno, ba, ñoñostiar hiztiaz aparte, <gül> eh, Kardi etola, <gül> ba, ez dakit, eskauzeniaten selekzio bat itia ta Spotifyeko Eh, hola gordetako abestitan behiratu baditu nun, asko pentsaogabere. Ta bueno, denetai ke karriet, asteko eh, lengoan sea inune gurasun etxean ointzan ta garajean ointzan eh bestia beste PlayStationeko joku zarrak, Metal Gear Solid ta Tony Hawk 2 aurkitu. Bestea, <laughs> Twinshock. Baino e, aurkitu nituten bai e, bere garaian asko entzututen ditun CD batzuk. Ez ta bueno, ni tikitixa jotzenun, be aziturtaskotik tikitixa. Eta ukinun e, garai bat e... Fanasko hemen eh? trikitixio joten. Joten, joten, joten. eta ukinun garai bat ba bueno ba juten intzala gurasoki nei bai hola ba trikitixa nola saltan motrikitixa em... bakarri gesmañola aisterraztu eta hola plaza ba erromerita hola eta, eta ki ston recuerdo nostálgico ona bezela kat garai hortako ordun pizkat hola nola saltepa romper el hielo buskatzeko ekarriet <laughs> errekalde Gela, gela. gela. Errekaldean ariaken, e, nola hitza, zeruan egan, dala aurkitu aurkitunun, Toni Hauken ondoan zehon e, aisterrazu da plaza deitzean bateko bigarren abestia, gero e, bat zehon etzakit eta olako historik, baina daola ba, erromeriko oso trikitixea abestibat, baina kiston roi hona mateit, tipuan hau txako kiston grazia hita hita, eta gaina letran aipatzeu, ba, euskaldunai izateatik munduan zer nolaidan idan bidaia eta bere jatorria batik ba, jendikak e, zorionako esati hola, Está hasta aquí a bestiones que esto en rollo una matita está... igual desconcertato ingoza ahí tuve báño haber venga va go hago, voy, voy, voy. let's go, go. jude triquitísimo ojo herre caldeanaya que distorsiva que o a ver iegin aitore niz kontsa nere dogo sztoko azkite sen metiko kateu zutenak isuna biutsu dena geshkavo zegar miraiatu du ignores bai bini ni vaino beto beti hande eco etsadi aurrekiteko beldurrik ez dut estandere nolmrava besteko aien izan nahi. arte animaita tua izenaiz or gaiti ez desdudas tua arte sies nu racho daukasendo bices de la Bueno, ver mi otra euren bisiko postas unimón agero. ¿Hasco dices, David? O sea, bueno, ¿no? tan garcho tenino, te digo, a menos onda bestia. ¡Guau! A tope. <risa> bueno, <risa> el, el, anayak, el, el, ¿qué jetan, David? ¿En musiquico baten batido, David? ¿Eta carriquico baten batido, David? ¿Qué jetan? ¿Qué jetan? Como que no somos sin problema. Por impostu, ni gustengo ni tio. Netzako oaintze pasada han hemen izanda adibide bat, musikan, ikusi tza zu ze indarra dakar musika, kiston aurreritzi pilazkago xi trap, gozategi untza está aquí, ze garchos bakarrali baino. Ustea, beste bat jartzeanean eta kiston royonakanean ikusi zu hemen vermiotar guztia eta gastati jundako gustia hori dantzan. Baia, benche onda musikan indarran, gasoak gausat bide, gasoak da. Vermiotarrak televídeo musiqiasbe ojo que se rompen eh. o sea o no o no ya vi <risa> ahora no vaya ya bueno, pues vale, bueno no artista eh? así que ikuxe ah, zure eh. gora ver, gora errekaldan jaia Gernikarra se nos superan en número y en calidad o sea cualitativamente son mejores eh, Garchot, gartxot zekarri Ura, me kanta modulo. Ba, ba. ba, urrengo ola, delizia hautako bat, aukeratu eta Title Fight eh estatubatutako taldean kanta. Bastante azkarra da, ustez 2 minuturola iraututela. Eta gustatzen zait, dalako ba piskat eh bueno, guk esieran ba bai jauekin jotzen nuntaola entzutekoen jarkorean e, mundu anitzortan bastante melodikoa, baina hola punta hondiakat eta beste hau bereziki gustatzen zait, melodikoki kistona irutze zait eta gaineako naiz aiz e, bere garaian unibertsitatean eonean e, talde hau da oso, bueno, estatu batutan jo, warped, tur, eta ze hau itakotan, oh. baina bere garaian e, europati jirain zuenean jozuten hor e, deustoko taberna batean oain naiz izena zeko batzen, bilbon. Zaten bideate? Ez, hoi ez da, baina onduan daon bat, beste, ez da, bufet txinuan onduan, bueno, ez duakola. Mm -hmm. Eta junginan horrik usta, eta kiston... E, Zagit, talde honi kariño berezia diot eta sartzen da hor batu Tuxa morela, Dispute eta Onda Hortan eta aukiston temazoa irutzezait, inkluso akustikoan jotzeko bai, nik ez dakit, baino ikusiko ez du behaien emozio eta garra horren barrun, nola da honen melodia polit bat eta aukiston abestia irutzezait, boro bila eta horretik ikarriat, abero gustatzea izu eh? Bada leba, Javi Gartxot Madelein, eh, jaueko eh, jauen de hoteman, eh, bakarlari moduan gebro ekingu, hainbet proiektutan aparte da usartunde, baina... Onega zer ikusi talde bat dudak oso? Bananas izenekoa? Bai, bai. Zeru ze esan bizu bananazi buruz? Ba, oentxo bertan kiston motiba uta gaudela, bananas izan da pixka te beste inertziatan ginen jendia que garai batian sagite hola eskrimo bizkat munduai oiukatzen genion epoka hortan nostalgian, ba bildu ginen bere garaian ja oraindela uzteak bi ohiro urte eta taldez berrietako kiden artean ingenitun bosta besti inolako asmoi gabe ze talde san talde ba kasurtan zian eh e, iri adrenalasekua Ruben Koenekua Itzal Madrenekua Xabi Nerabe eta Iedrakua eta ni eta ingenitun nola bosta besti intentzia hondigabe pizkate esandakoa eh Garai batia, ba, asko joan genuen taldoiek e, batea, ba, ez dakit, sortzi behatzi urteatzea, donosti neontzan olako, ez dakit nolazan, Euskat, egurran e, ola epoka bat bezala, eta kistona amistadea hingen talde askok, eta izan da horren ba, reskizioak bezala, jaso genitun, eta hingen genitun bosta besti gabe, eta hostia, ba, jende ahi guztago, ez dakit, ze, eta... Deizet, <coughs> bai, ez zan ola ez dagoa guztu zenean jotzeko asma hondik, baina bueno, ba, bi urte eta gero junta hogea berriz, hartu dut arte bat bakoitzen inertzia guztetatik, eta ja zazpi abestiola bazkagu e, naiko fin duta, eta nik usteetu urte honetan atako kodola zeo, ez daki guzer, ez daki gero zuzenean joko deon. ez da ez desde nahi gure buru ahi olako ez dagoa jarri, baina egin asan oso guztora gau, e, dinamika ona dakagu, Eta nik uste eta horreko bosta bestia, baino guapo adian beste zazpin ditugula. Baina, bueno, jendeak entzuko ditu, eta akaso humaten zuzen ere joko, nire bat, katolako Ojo. ilusio mouko bat. Ez dakit, iparra gerre, no, bueno, konzertu bueno. uniko, olako historien bat. Eta baino bai, esandakoa da oso dinamika aske bat, bakoitza bere gauza azkau, eta ez di hori jartzen buruai. baino bueno, hain dala, hilabete ere jaka neonginean aste burua pasatzen denak. Pare bat abestin genitun zerotikamarrea biegunetan, eta mm -hmm. oise. Ba, azkenian, e, pixkate eguneroko dinamika oitatik atea, ota aldeko dinamika oitatik atea, eta askatasunak initeko proiektu bada. Horrek esan nahi du bere belozitatea dakala. Baina, bueno, nik ustete 20.00 urte honetan eongo, ala Bananasen zegoze, mm -hmm. eta bestela urren urtean hasi Hoi da, bintzakure ba, asmo. E, gartzo, parkatu. Ez dozekin Bananaseko partai desarenik. Eh, bananas nire Bimea eta Spotifyeko top bostio nengo zan. Ojo! Igual, izen zan, geizen diskoa urte osoan bukleen. Ba, ojo, uste toa… Nire idolo to... putien iraurrien dau. Osa, no me jodas, tío, eta ez toko aki. Ba, izin nire egon Gauen la puta. Bote, <tose> ba, ojo, uste te… Eh... Eta gane azar ez da zut dizko atako zuela. Ba, dizko hau, Epe O sea, musikia. Guapo ondazen, justo hain dala gutxi itzaiten unen... Ata, parkatu, Spotifyetik e, enduzuek. Oizagarin mesedes, baina... Yeah. Oizagarin baino eski baino eski sea, asuntoa, uste tiri que aurkitu zula olako... Bago mendago... <hazuk> bueno, hago esan daiteke, esakitit esan daiteke. Baina, bueno, baina... modu... Estamos... Es Bago de diskoa Spotifya igotzeko, servidore eta hola... <hazuk> arraruak, eta gukolako histori maten genuen, baina kaduzia de badaka. Ez ba ez zu, esakize renovatzen, eta horretiko hain estado... Eh, Spotify-en Honei kistonei Tan azkarria Porque Era eh, no. kusten due bai Spotify-ekiko ze Lotura da kabo Bera garaian Jo, lokalian grabatuko on un disco Ede Jata, Bananas No se sé que Azalba, Turdina Sartuta, Horratatziak ilusio haitezien, bezala. No, es, Esan agertzen zuen portadi, agertzen platano bat, beste talde batekoa. Ba, ta sane, bastante zeuden. No, bai, si beste, bat. beste bananas bat. Eta zuen kantak agotezien beste bananas oren, marruen. Hori guri ere ba, Madeleinekin ba, ba. zaigu, estaki ba. frantziako tipa baten diskografian, gure diskua, no seke. Eta Madeleine ilzanan diskografi zen marruen. Bueno, vale, venga, bai, seguimos para bingo! Bueno, eta oin, entzungo dugu... Gartxot dantxat eta niretzat e, zero, zero objetibida 100% subjetibida <risa> Javi, javi tan, e, du, zua tani emikroak ezpistu gero, vale? E, guretzat dan talde honena, es? Edo bakarlari batek eitxen daben gauserik gauzerik honena, munduka Bai, bueno San e, ditxen bai, da? E, Teimin pala da, kasuntan e, bai, oh. Dela eta nere obsesio komuna Baina, bueno <risa> Nik ez ezta sinisten honena eta txarrena hortan, naiz tendentzia asko dagon, baino nahizta bai da, nire talde kutunetako badai bada, iguala hundina. Eufemismo. Eta dela bezala bakiztona prezio diot eh, talde honen atxan dagoen zerebro horri. Ikusten zaida tipo bat eh osakidet, lau diskoatea, bata bestean desberdina, eh baino jarraitzen dula hola bere, osakidet, sormenarekikologika bat eta nik eh idolatratu ez, baina ez dut hortan sinisten asko, baino Kistona bai, baina bai. Es bai, baina ba, bueno, igual bai, baño... Se han dicho chie, na bere percekotzie, grabebana diskoa? Ze? Eh? Perceko etzie, grabebana diskoa? Eh, egur egur. Ondartsakua, e, ez A, herria, Fremantle. Fremante, bai, pero es de Coiloric, o sea. Ba, idolo, ba, ba, ba, ba. Ba. Eh. venga, venga, va, va, va. Estrela chamano, bebi. Idoluak nere guraso, idoluak nere guraso. Bai, un tipo hau, bai, apreziatzen dit bere gaina, bueno. E, talde bada zuzenean boskote bada, baina azkenen bada proiektu bat e, pertsona baten, ez inguruan beak nasten du, berak sortzen du, nasten du, eh zerotik 10 egiten du. Eta, zaakit, ni asko hitu nahi talde dinamiketarara eta ustet e, elkarlanean den gauz guztiek da katalola gain balioad, baina pizkatorako sateliteak ere gustatzen zaizkit, zerotik 10 dana danaitutenak eta ustet tipo hau ba oso oso originala dela, hartzen dula hola iraganeko soinu bat, eta gaur egun ba, guztatze zaizkigun ritmika horietara eramaten dula, eta laudiskotan esan bezala aldatu indu, badago igual gitarreoagoa dan zerbait, e, piano gehiagoa dan zerbait, popagoa zerbait, eta igual guztien nasketa bai, baina guen irutzen zait badakala laudiskotan zehar rolako logika bat bere ezaket musika mundua sentitzeko za horri eta ni ikiztonag utzet zait eta gainean postasun aukia handi aukiet ba, Bizkaian ni bezalako friki bat aurkitziaz eta cuarentena asko itzen देऊ dela eta biok eta hoixe ekarri det beraien eh reality diskoko oh. Reality in Motion kistu temazopiaza diskazoko Reality in Motion temazua eh? bai temazoa, eta igual single handi go da ba, diskorta baino ereziki bateria gustatzen zaite eh abesti hondan kiston hola Redoble guapuado de la cosa, reántola A ver, ¿gusta si ¿Eh? Reality in motion Ya va, Javi, mucho sur <risa> Ez da, bideos latretan, baina bere idola da Ez da, bere idoloa Kevin Parker, baina itxenda bera bai Asi que, bueno E, komentete zuke dela bai hartu zu bideau apur bat auto sortza hiena, edo zure kabuse produzi du eta zure bisize topetien musikalki, ez? Igual es? Es? Mai otonsegaz es? Nei bai, baina ezin Bueno, baina gude esan, bai guzula hori zure gauzak sortzie desde zero Mm, bai eta es oza azkenen da e, talde oza e, e, talde ekitek izau deko zen talde baten e, e, jarrai bidea segidute edo azkenen beti taldeko batek erraten dugu kanta bat erdien edo momentuen localien okurri dute dako edo eza ja, igual nike oin eindotela gizoba igual eee e, Beran melodizi dut, denarakoak nik engei jau Eta gero hasi e, erardanzagas baterizeaz batera Dabe, claro. e, Igual bizonartein ikusi, estrukturi aldatu e, Baterize batez berakitxeu baterizeazka en finean Baina, bueno, izan lehiko... Baina, handa basan, proietu azure burun egon dena Eta hasi errelaguntzitzuna, edo ez Bai, bueno, a ver, eh baten, va ba, bueno, backbone moduen, así ni hasi ditzen gausak egiten da, gero talde moduen sortu izan. Hmm. O sea, ez da gauza bat. Bai bada gauza bat, ni ke nahi naizen duten hain, eta gero horretako lortuta zena eta ez apoia bakarri, sino integrantiek de, euren ba. euren iritsi euren e, dana motez dira, o sea, bai igual con posa chico no, o sea, eh alda bate, vas de nik naiz duten hau. Baina, gero gente gehi zo dau HMV, xa ez da animo Karla. Eso se usa, o sea, un tipo dictador puto dana. Es, honek tipak berak egiten dabena dana ze eztego talde fijo bat. O sea, contratado hemos. Es diez contratado, berela un diez, bereko aderagoak. Otra cosa es que no le paga. Que no le paga. Sí es pagado. Eh, ai pa me irutzen zaikada gara gai bat superinteresarria, interesarrea, zatikan daskabu joera asko dictadores, daki ser de risas Baina azkenean netzako adibide bat eta nik dela bezala eta hemen da jende erdia bezala uste eta bi hori horiek bizitugula Netzako bi gauza konpatibia dira eta nik leheno bezala Taldian eta guaiu dago rifatitezu etxean zure lagunak inzoaz e, denon artean sortzen den gauz horrek, dakak kiston magia bezala Bona egera berean irutzen zait persona baten isola mendu pertsonalian ateatzen bazaizu zerbait zure egan digdaona eta zubalinbazte horren alkati bezala Entzako ez da diktadoria, da zure ezea bat bezera Ez, niretzako beze Ez, ez, bai, bai, ez, bai, bai. ez baina, bai, bai. ojo, eh e, Badago jendearen iritzi bat askotan, e, ez dakit idealizatzen dira e, Taldeak, e, ez dakit, hola, mitiko taldean formatua, ba, o trio bat, zaki zer, eta gari igual Bere kabuz di joan pertsona bat, irutzen, irutzen zaigu satelite badala, edo diktadore bat, edo zu ez, baina jende asko badaukarri ditzi hori Eta nire ustez, bizitza bezala musikan dago denetari Eta nire gustatzen zaipi bat, eta parizatzen dut Talde baten dinamika eta laua edo bost pertsonaren aportazioak bat sortzen dutenean sortzen da noi. Baina gero irutzen zait flipantea pertsona batek dola gindezaken zerotik amarrera. Bere burua jentzunda ganea eukitzeko kapazitatea ideiak sortu, produzitu, nastu, soinua ulortu dena bere fumadan bezala ez? eta Osa irutzen zait e... nik ere bizitut, bizitut txoke hori, baina ez da txoke bat da, komo... Eta bi gauza kompatibiladia, poliamor, bezala. Osa da, komo e, ninatjun lokalea eta etxean eukideten izpibat bezala garatu nire lagunekin, baina ostia. Sentitzen bat ere igande batian gauza bat etorri zaitelea burua, nahi detz espazioman eta ez perbertitu beste inorren mm. perspektibakin bezala. Eta hori ez da, netzako diz, diktadorea izatea ez ezer da, jakitean noiz zauden beste jendeakin eta noiz zauden zure buruakin, bizitzan bezala eta no, musikan yeah. hori ikustet oso argi eta hori adibide bat nola galetu idostunean hori esan dut komo ostia hori da nik etengabe buruan dakaten zerbait eta horretik bota etxapa hori zin maz Gartzotek esan da benar ira purtsu bet hori bakotxak teko inspirazioa zinioa gazlotut edo ba auspare bat kanta dibidezen eh, maketan atanikoak eh, ez da es da eson hartxie eh, aldaketak egote zinok eh, nik ja modu batera ikusitez Igual estru estruktúrie Bez dana logikoa do Baina ya Esta git e Igual Osa, holan sentiu Dote lako abestibat edo Baina holan gratu da o sa, e Igual dita hori moduenda el... No quiero camis aquí Baina da eskenien Zuc modu batera Zuc modu batera Zuc modu batera Zuc modu batera Zuc modu batera Zuc modu batera Zuc modu batera Zuc modu eta Zuc modu eta Zuc modu eta Naiz eta logiko hasi zen, zei izan leke logiko hasi zetie, zuiki guzti zura azkinen logiko moduen. Eta horren, e, askotan, hori, e, bat izan da moduen, zeure burue bizo txea donalakoa jargaitzu bizu da... Zeur senti dut endosun ask, askotan e, kantik, e, kantik dekon logikien gandetik doa. Eta horre askotan ba igual e, kantik geratzen da, como se si fuera una maketa inizial za sentsuago gauzat moduen, baina zeuk askien sentsuatu behatzesuna. Nik adio eta mangodet, osea, ni bastante talde dinamikatan agot, ta askotan pasatzen zaite igual atxalde batian zeuz ocurritu, grabatu eta pentsatzen dut eh ez dakien orajan. Honek igual ez du balio eh kaso ontar madrenitzako edo ez du balio banan sentszako, edo balio, edo hau justu za da. Eta hor batzutan ikusten zu idea espontaneo batek, nola pasabar ditun batzutan langa batzuk ez, izateko onena edo bestearena. Eta guapo da hori bai, eta moldatzen zera da ikasten duzu, baino, Uste egal espontanea horrek bere baitan badak are balio bat. Eta egiten duzu, eta eta jasta. Eta ordun gustatzen e, zaite eta da konbibentzia oso polit bat. Baina irutzen zaite... E, Ez dia la idealitzatu behar ez bat ez bestea Ez da hemen munduko nena rock taldea Ue, well, no seke, lau tipo ez aki zer Eta ez da hemen ere idolo bat eh, Tipo bat un loko bere, esto, ez Dia bi dinamika ez berdin Eta musika munduan eh, Olako adibide pila bat, eh? eta netzako Biak dia super balidoak Eta gatu behar emaitzarekin bezala, ez baino interesgarria Interesgarria da ze hori, zen nik uste sartzen dula Sormena, egoa, eh, Laguntasuna, la eh, guntasuna, hai hai cositas, hai cositas, hai cositas. Konsumidu dute komo duen, o bat sukata den dozu da, ez da berdin produktu hori pertsonatek katatie edo mm -hmm. 5 pertsona katatie. Orida. Nik ikusten dutena da, eh, kanta bat entzutenabil da, vale, hau kantie, eh, urte madan talde baten izenagaz eta suposatzen dute 5 eh, pertsona horren produktu dala, eta horren abilkonsumitzen. Ez da, bakarren pertsona batek dinionan eta jazta. Hora ziren zirlo, ez da, bai, bai, ulertzen dute, zinuzuna da, bai, konbientzi oso politxe da olako... Asatzen da iguala, eta ez naiz duzatuko, baina zuzteneko ekin bezala, ez? Oso dituta gaude, sortzen den guztiak, eukibardula zuzeneko defensa bat bezela eta ni nahi zuzenekoan superzalea, eta gora zuzenekoak, eta iparragirre, eta zerbeza, eta aztea <tik> zoko <Zerratzoko> farroia. Eta horretatik gara. Baino zuzenean. ojo, egon daiteke pertsona bat ez duna zuzenean joan eta ba daukala sortzekoa, eta eman diez aiokela munduari sortzen duen hori. Eta ez dakit, askotan funtzionatzen dugu ere, ja, pero ez du zuzenean, no seke, eh, ah, ah, no se, ez dakit, eh, Batzu dakate zuzeneko aldaera, estudioko aldaera, beste jende batek egiten dumu, du mu... Defendidu, Ezin dugula defendidu. Baina ikusue, exigitzen diogu e, zerbait sortzen duen bati zuzenan defenditzeko, hori da, hori da. eta zergatik, e, igual e ez zer defenditu bardezure horrean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 Eh, oneri ugera bat emoteko eh Javi Ojinaga que se estén eh ese aldi batera jokot esa escena eh gravedad da ondoitze kanta bat guapo dau baina gero susenia en defende dute o sea no te centres en lo que tienes que hacer en, en directo grábalo y ya está quédate a gusto Javi Javi goleador bueno au danan guren haben ataro <risa> Engartxoteri ia berak bidea guartungoan edo presbada guen hartzeko. Bai, bueno, eni nago e, oraintxe bertan e, justo gaina kuarentenan e, uki detolako hausnarketa puntu bat, eta ni talde dinamika askotanago, baino hauzkateren ba, ere abestiak, e, badakat proiektu bat, jendearekin noski, baino pixkate proiektu bat e, eldun nahi detela eta eman nahi detela behar duen espazioa ba, eta jarraituko dut, nire ba, iniziatiba pertsonalak, talde dinamika horiekine Ez da nola asetun da, eh... Koesionatzen, no? Dik abi jo jotzen dut, bahuak grise zen eta sortan ez daukat inolako... Eren hori asetan da, e, responsabiliade kompozitiborik, da jotzea ikasi deten zerbait, baina nire laguna dira eta akiztuna disfrutatzen, nik ez dut bat juak jotzen, baina bon, ikasi det eta e, gozatzen dut Kasi bat izango asinen moduen, kasak? Bai, kontratatu ke, gabe ba, <laughs> ja, Kontratatu gabe, baina hori da, da, da. <laughs> da Eta madelein da nire taldea gozatzen dugu Bandaza, ori, bandaza, kompozatzen dugu <laughs> Gure erritmoa dakagu, bananasen ari patu izuet, bizaldin txusta eta xerra eta albertorekin e, sei urte dara magu diskoa grabatzen. Eta hori gaina apostu dakagu, Fogu rati renta, dakati eh? luzea, ezin zindegu moztu txusta eta biok diskoa bukatu arte, rati dakat pelazo. Eta baina, bueno, horrek ere bere belozia daka eta ateako da. Bai, bueno, horre, talde dinamiko guztioen barruan nerea bestiak ere badazkat, lagun batekin ditutenak uste temazoa diara, pixkan nere ondan, eta kolaboratzen nahi zero orain e, dantzari batzukin, antzerki batzutako bandasonora iten, Temazos. hemen e, xabita harriguriko jendiak inerdezeu zein bardeo, hor dune, kiston motibazio pila euskal maila pertsona lane, bai, hor dune, basa jatuko nahiz gauz guztioiek e, aldan eurrian, Ez dakit, ustartzen oko bribitzen Sorpresa, sorpresa esko geturko dira Bai, nik uste oh, yeah. da, asko deko zulea zateko Gaur, bai, nik uste bai. dutena <laughs> repertorioan asko deko zule zateko. Bai, nik uste dut, bai, eta oso motivatuta nao Jende ona zingura auta Bidia ez da errexa, baina, bueno Motibazio bain etzai falta, ta jarraituko, eta jarraituko ez dakiz ze forma tanta Baina, baina Gauzakin agitut aseke. Bai, beste talde bat gehiago eta kasi Joseba beneno bar zara, baina beondosoa. Bai Abetiz aterejen, jaiko adetzi ko... leno oierrekin lehitzen ditu. E, Zenbait talde taola, nik berez talde 2 dauzkat. Hau da, ensaioa eta dinamiko bat exigitzen bi talde azkat. Madeleine eta Grises kasu honetan, beste guztiak dira oso dinamika askiak ez daukaten saiorik, e... grabazioak lasaia dira. Ordun bakoitza bere tempoak, ordun, bueno, estresatuta bizinez, baina hain besterez. O sea, hondo Demolakaz <risa> dan iteko E un versiore, bai <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno, va Eurea, jarlichu kodobo <risa> <Vai>. Eta, naista <risa> Naista, gartxotek, este una dicen A mi empresa seño, social gente, gaitxik De esta edad, es nas dicen, ni Eta ni ves Ya, ya, ya, ya, bueno, habrías es que no dicen, na Eh... Bajo laportu bete pongo. Ez, ez, ez. Furtatelo azok. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Asaldu zeu, eta mon paso zeu. Ez, bueno, asunto. No dugu nada más. Asuntoa izan da, eskatutako lista onta, ba, anari sartu nula. E, ust, uste hemen inguruko, <laughs> uskal eriko jende guztien bezala, batzuntzako tristia da, kortabena sebe esan du, eh? entzun izan de toile na bai. Baina netzako, netzako oso transcendentia dan pertsona bada, batez ere, ez da kite, letretan da kan eta Batzutan ba joia matu, baina bueno, beti mugitzen ditu barru horiek, eta pizkatu denean, zen hemen kiston ambiente festibua da hau eta oraintxe bertan ba anarin nabestea. De cosu, bat... osea, ez daba garke go ties, sin que de cosu. bueno, ondo torriko zaigu igual ere pizkate lasaitzia, barrua beiratzea eta aukeratu eta anarin e... zure aurrekari penalak da diskoa, ez? Bai. Eh, azkena ez azkena epilogoan izanola. Baina bueno, hau da justo azken aurreko diskoan le bestia. Da gozatzen aiz le lengua dizentzununean atentzioa asko ditu ziala, batez ere kahan dauk kahan ez redoblia ta baño ta ta ta, ta, ta, ta oso berezi bat eta akiztona gustatzen zaite beste hau beti bezela anari daka uniberso liriko oso berezia daka kapasitate bat ez dakit barruko sei ikutzeko baino asko gustatzen zaite ere bere hizkuntzan sinpletasuna baino uf sa bai Eta besti hau baina, inkluso musikalki kistompila guztatza zait, irutez ezelako dala kretxendo konstante bat aipatutako caja hoiekin. Eta, oixe, eh, ametxen eraisten eurtua uste ditzen dara, ez? Entz, entzungo gu. Bai, entzungo gu. Venga. Ojo redobliakin, eh? Maia ko gerrain timo eta baten Beste behitzeure buruari Bizira un diozunez vengo será i duzu sauden leguan guerratzen Gure ametxen Eraiste Nertuarie Ekitea Zukorren Beste Denboran Horren Beste koa Afanez Korteak Ez duela Zupuste Adina bali Jo yeah. Zeik eta gaurian, sentzuak beste egitea. Boa, eske esaldi hori da eta oror aipatzen naizena bai, eh jo, ze beste gustu dutena agian zuk uste duzun ere ez. Eske anaridakan bezako dakan puntaza ondina da ez da eskala ere hola. bere hizkuntza ez da super jasoa bezela. De repente ez dauka esaldi bat Ezakit super eh, aldrebe esabezela, kiston... Ez eh, aldi ximpli abezela, baina potentiak eta igual horreti da... In, oh, esan duguna ezkorta benazo, zehoi? Eh? Baina nentsako kiston indarradaka, ezakit. Kiston hau zetzei, eta lo digo, en plan... Kon orgullo, zateana, oza... Sea. Niretzako azkenengo denboratan edo batez bebi dizkoatan, epien eta horregari gari pelanaken. E, bai aukindue bolusin jo bat apurate introspektibotik... E, Zeizengo san antonimoa introspektibona, ekstrospektiboa... Hori, e, ba. como barrutik kanpora. Oza, sea, lehen zane, nire burura, nire problema, nire ni, ni, ni... Eta guen da, periodikoa irakurtzen dut eta notizi bat eriburuzko kantala sortzen dut. Zeu zerri buruz berbaitzeko hori oh, da, hori da. Gustatzen zaipilatere, ez da zaki jendea Balaketa fijatu da, baina nio saiatzen ez beti letrak egitean ere gauza ezberdinak zaten, eta nari ikiten du gauza bat, ez da bakarra, eh? Baina askotan dauzka oso mantra komunak bezala, eta erabiltzen ditu abesti ezberdinetan e, figura berdinak. Bai. Tzutan igual jendea pentsatzen du, jode, berriz esan duela, baina niretzako da, ostia, ke lokura. Ari daiten, e, unibersoal bezala lauzpagoz figurakin eta igualdazka amarabesti eta aipatzen dira gauza igualak 3 uzpalao abestitan modu ezberdian, ta nentsak hori da, ezagik, kiston eduki potentia bezala zen dauka hor, arraiekin, beldurrekin, naezunekin, baino lauzpagoz figura eta hoien inguruan aidaitzen e izan daiteke bikote erlazioak, izan daiteke Amatasunaz, izan daiteke euskal herrian ingurua, naezun ingurua, baino Ostia, daka, uniberso bat bezala, kiztonga zapila abarkatzeko. Eta irutzen zait, kiztonga kualidadia dara. Ez da herresa, igual jendeak izaten du. Baina, hori da super zaila, ez da herresa. Herresena da, abesti bakoitzean e, aleatoriedade bat aukeratzea, gukiten duen bezala. E, eta, boa, nentsako anari kiztonga balioa daka. Eta ulertzen dut jendearen, eria esan... Bereitzen eta eduki horrek daka, hola, nola hola, esatea, e, traje bastante kortabena hasta nostalgikoa, baino esaten aidanak Kiston potentziala daka, nintzako, izkuntza bezala, e, sentimendu bezala, eta ni, mm -hmm. bah, Kistona maitet. Eta korokorio. betieko, abesti hori laburbiltzen deguena diskoan esan gure deusen gauza denak, e, kanta baten... Hori jokuea itzen dugu, kantatan sortzen bai. dute zen ideiak, geroa besti baten bai. e, labur biltzen bai, dute. Bai. Eta ganiak ikuso... Hortzen horrek sortzen dute irudizek. Nei e, orreina, Eta horreina agaz jolazten dute. Hoi da, hoi da. da. Ikusten zait e, gauzak dire. Oza... Eta ganiak irutzen zait e, gaude supero oituta, e, ez dakit nola esan. Eskotan, kantantiek ere baloratzeitugu bere aien kapazitate entonatzekua gatik, oa hotxan gatik eta gaude oso ituta... Diba edo diboa hotxoa hita, eta nahi asako uzatzezkit, gora bionze, eh? baino... Irut zait, anari den no entonazioa eta nah, bera da, ez dakit, da terrena ala bezala. Eta tipa bat kantatzen, sentitzeuna bere entonazioare oso linealadan eretzako sentido honenian. Eta hori dun irutzen zait dara hotxo oso erreal bat bezala. Igual tristegia irutzen zaitzu eta ez duen nahi, baino... Eta jende asko dagoela aprezetze gula eta benetan altxor txiki bat bezala konsideratzenik Bai, bai, uhum. gora anari, janari deitzenik Harimaren janari, ojo! Oso, nahi? Ojo. Ah, ba, ba <laughs> bueno, ba? ba. ojo, epik, janari, tio Bueno, eta anari ikarriak erosek arreizu, ba? Konta, ez, ia Ba, ba, ba, ba Te bazo Ojo, epik, epik Hau deskurituet korentenan, eta hau da galiziko tipogat, sen-senra deitzena E, jende guztiei esan diot, "Boa entzun hau" eta gero esan diate, "Ba, auzarra da, mitiko." E, hau da, puntazo adan zerbait etaz, e, urtebete behandu henteatu naiz, baina tipo hau da, goz daki trapadan, ez daki popadan, baina abestiago entzununean irutu zitaidan kiston rojatua zekala, taiania ni asko naiz eh A bestiak analizatzekoa bezala, mu bon, jende guztia bezala eta elementuak tabla eta ostea gitarra txiki batekin eta bombotaka caja batekin bezala eta otsan erabilerekin, hau da hiru elementokin, irutze zait tipo honek ite ditula oso pieza labur eta zeak. Ta, flowa bezala eta, oi o bakazu o estakazu. Ta nikuzte tipo honek bakala, iguale jende hitzaiok gustatzen, baina abesti hau zen serran perfecto irutze nik i naikonu kena abesti bat eta Eta gustatzen zait, badaka letran ere ba trap eta rapaiola normalean eh estilo horre dakan azalekotasun tematika hori bezala baina bueno horren barruan badaka fonetikokiola gustatzen zaiz e joku dituen tepe eta badagon ere uste abesti hontan ze arrantzatu bezala osea ojo abira zein dun eta akiston bilantzundeta hau eh kuarentenan eta orain bai horratik ekart gaur eta aberi gustatzen zaizuen zen serra galiziko tipoa da en Serrán, perfecto, a vestilleo nunca saben dónde estoy todo lo que no se ve todo eso es lo que soy están llamándome a la puerta Eskudo Hacen judo me ADN y el tuyo Agua fría Sabana fría, moda fría 30 grados, proyectamos Golden Angels, perfecto eh, Todo el día, todavía Sobran ganas, es eh, alegría Me lo paso también cuando estoy jodiendo Agua fría Sabana fría, moda fría eh, 30 grados, proyectamos Golden perfecto Todo el día, toda la vida, sobran ganas, qué alegría, me lo paso también cuando estoy pateando. Se disparó de refilón. La química entre tú y yo, fuera de círculos, otra dimensión. Tu eterno en el cinturón tu toque. Mala vibra nunca roba mi atención. Me patearon pobre pero pargo sensaciones, nueva religioa. Mm -mm. Una ola tolita que recorre mi cuerpo 30 grados, proyektamos, follow the angels, perfecto eh, Todo el día, todavia, sobran ganas Es eh. que alegría, me lo paso Bueno, galisear, isa, au, escarriagero <risa> <risa> eh, Seillo, garso gurechat, ya garotan juateko Va, iba, sen serra tagero, eh, buah, temazo Ekarri zuet, e, bueno, oen estado e, aktiboan jotzen, baina bere garaian e, petfenek, donostiko talde bat, urko izmendi, shoutout, kistontipua, netzako donostiko sensibilidade berezinden bat, bere garaian e, krilin taldean jotzun, zakitentzun dezuen Ostia krilin, poka broma krilin Baina ja, bai, e, krilinek ateazun guk kistompia joan ungu, ni guatzen aiz gaina Unibertsiadean, asin nintzen kontzertu eta juten zenela unak, pues, etzi, etzian hula musika saliak eta izan zan, lehenko bat eta ikusi nula hor gaztetxetan eta esan dut, buak, guapo! Eta gero, azkeran nire adekoa dira eta jode, ukizton pila batea, baino asira nintzen zuten horako hardcore melodiko zea bat Baino horra txutun disko bat ezak izen Luziak hauendesan no seke isgom no seke baino Spotifyen dago eta fiskat eh, beraien ibilbidea despeditzeko eta ez zuten nolako diskazo bat baino diskazoa oso anitza estilo tantola eta gero, gero hori hendika... da gero bakoitzak euki du fiskat bere bidea eh, bueno ustet parra bateriak ja jotzen sainzeko antze bertan hiedran eh, jotzen du eta bere gauza pertsonalak ere E, Urkok oan txentzuko Petfenek taldean jodu eta ustet e, Inglaterran bizizanean egin bai Zibilov edolako izenbazekan e, talde batzekalare bai eta gero zein falta zait Endika, e, endika, endika, endika, endika... ustet bat aldea juntzara eta ontsan antero eh, zen hoi jodan. da Baina bueno, nik kirlinenk izten rekordakat Baina gaur ekarri duzuet e, Petfeneken e, Mount Pleasant uste dara diskoa Diskoa daka, diskazua Oso berezia, ez du donostiko tipo bat <laughs> eta ekarri zuten abestian izena da, Jul eta hau aukera etuet, disko guztia guztia zaitzai, baino... Gran basa, Yule. Daka, justu hola, Z-zatia dena, mitiko izatea ba, intro, verse, B, estribillo, verse, B, eta erotea C, o bridgea dena. Ba, mendaka, bridgean justu hola, gitarra bakarri gatzen den zati bat, kistona guztetzen ditela, eta gero hola bateria sartzen da, hiniak hi jotzen. Eta horretik ekarri, eta gomendatzen dut jende, ahi, oaintxo ez daude zuzenean jotzen, ustaki bakoitzen hundan. Baina Spotifyen dago Pet Petfenek, Mount Pleasant eta Diskazua Ota Pleasant. lasa entzuteko, gitarra politxak eta gustuak iniendako musika Haseke, abar gustatzea eixo eh? Dale, ba, Javi Right en modoen gartzo di aportzu gusteago. Apurko ta petfenen ta de un discazo, de un rape Señor, uh, uh, señor, you. señor. To che, che. Che, no. No, o, no, chi, 너, no. Che, no. Para, para, para, para, Olvídate. No, olvídate. Eh, capaz capaz no cogemos un barco y nos vamos a, a la otra orilla. No, vamos, Argentina. Kontolos Argentos, kontolos Argentos. Ez eta zentua ingo, porque delak ni baino asko zobetu iteo. Baino, eukit, 40 tane bai, e, oh, audio laki. Argentino interkambio epikuak. <risa> baina bai, orkestu barrundun tipua da, nik aibez, igual zuen lehen hau esautzeno, baina lehen hau YouTubeko orduo itan, nik ez dakizatik asko ikustete bai e, hip-hopola bataiak. FMS. FMS eta red redbulan zeak. Osun segunek. Eta, jo, tipu hau esautzeno, e, Argentinan bada olako usta mouko bat, e, raperuana. Eta gero oitako batzuk indute, pues la mitika de carrera solitario eta pixkate abestiakien, eta roio mainstreameagoa junbezela. Eta errepende tiponek atiagoain disko bat, turren honek nik ez hau zen ba, juh, juh, ola batalletatik. Eta errependea du disko bat, ba, gehien bat, ola hip-hopa dela, baina oso base, bueno, aktuala, koain entzuten du musika hau. Eta justu behore entzun e, karrieten abesti hau, ma mitxula deitzen da. Eta... Indú colaboración... ¿No la hasan? Eh, e Nicky Nicole. Veste argentina artípa batekin. Eta, esa que Berenovis iba ganar, ¿no? Eta da singelazo bat... Vazca bere mierda de tu novio... Bueno, es que ganara gusto le trie dala... Eh... Esaten... No, Aún Nicky Nicole, Berenovis, que le deja... Eta onegas tipo a su banda la... Eta Eso... Va. Que te dejen por Whatsapp, no. Que te dejen una canción. <risa> Buah, pues que me dejen por... Es, con esta por canción que teatro, me dejen. Por este temazo, bat. Bye, bye. Es de aquí una historia y baño... Eta egin, deia atentzioa ditu zian, hori, igual naiz asko identifikatzen esateunakin, beti daka, hola, rapak, pixka eta aura oso... Nola esatea? Eh? Matxirulo. Bai, matxirulo, ez da, baina, bueno, hemen bastan dezado, baina abestia irutzen zait, estrukturalki, e, bi hau nola fusionatzen dian, Taldakena lehen esan duten bezala, badaola... Jai, badao ze arrantzatut, badao Eta bita asko gustatzen zait, eta asken aldean asko entzunetan, eta justo delakin ere izketan... Hauentzuna de puta, bueno, botaitu par batzuk ebai, eh, trueno ningunun, aseke hauek arizuelo la piskat, eh, zakiz Zaki zer dan, da como po, de reto, <risa> daka, baino Bertan discoan dan eta i dau, bat, hip hop noventero kuchu de con era bat eta hau da mar reto nere edo Vayaoli, ah, da tipo a 17, 18 soy Trueno niño y cuando sea grande la voy a recotar. <risa> o sacar cano bai ondo, dale Javi. Como Paco la yes on me. Vivo Faxon, leyes on me Mami, chula, si queres, voy a buscarte que la cima está viniendo por mi Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula, si te va voy a morir más famoso que Lennon Dime tú, yo le 4 un domingo Pero decime donde estas, estoy en 5 Se que todo eso bobo son pa lo mismo Y que vos que eres un duro que te he puesto Pa que te diga sacarte de tu vida normal Perdona tu viejo viejos si no formal, yeah, formal Pero tambien le tenes que contar contigo, Que por bobo, bobo y por tierra voy por cielo y por mar Porque yo soy así, me quiere a mi Dejo a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así, llegué, me fui, me fui Zumbi, llámame Cuando sienta que el lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodio el corazón, no ha dejado rotuendo Like Zumbi, llámame Cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodio el corazón, no en dejado rotuendo Like Zumbi Mami, no me digas que no Si sola ha chupiado el trueno Tula, si te vas bua, mori ma famoso que Lennon Dime, dime tu, que hori dia? Oh, ahi hallo mi nieg Oh, dime, que yo tengo que hacer pa verlo no, oh. El a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le mande el flore Por todos esos rumores, enojao el fire Jugó por la preventa, pero no dio tu modal Vamos mantenerlo mantenelo Nostro seguimo enganchado Avisa el da cupido que mande la mierda lego Y así tiempo Camila Rila Porque rila yo soy buena. así te quiere a mi dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestaba es que estaba por Matrix Yo soy así Cheque, me fui me yo soy. soy así Me quiere a mi Dejo a su novio porque era un wannabe si No te contestabas es que estaba por Matrix Yo soy así Cheque, me fui oh, Me fui momentos del barrio de Boca hijo de MC Peligro eh está bueno eh, eskerrek asko gartxo torte gaitik Bai bye zuri jode o sea Oye oh, yeah. Ekar da zuzen kanta haitzi, Da behin moniko kontzertu gaitxik Bai, bai, plazerra, eh Juten aiz, bastante juten irratia Baina gaurko askatasunakin Ta hemengo laguntasunakin inoiz ez eh? oh. Haseke ekizton plazerra izan da Ta hoxe, jarraide zago musika Ezberdinan zuten Gauza guztik baloratzen ta, Eta naho nartzen, biziko, tu, da, eh? naho nartzen Eta despeditzeko ez, dakau azkena Ekarri zuten azkena bezpe da zekarzu. Senyor lupen, cuando todo esta bien Senyor lup da, talde bat, azkar esplikauko ez Costa Rica-n bizi san intzan iabetez, eta de repente torriztan egun egun batean tipoak Jose da itzaena trasantzan. Eh mae no sé qué tal. gustauko zaizu. Eta justo zan gaina madeleine diskoa berria itena eginenean, ta igual estan notatzen baino talde honek kistona influenziatu nau ni personalki, irutzi zaiterako dala Panamakoa dia, eta ta Descartes rollazoa ez dakit ze estilo jotzeuten, ezin da definitu, <laughs> baino denadia oso instrumentista honak eta batez ere abeslaria dakagoola gaztelera... Zaki, tio, oso metaforikoa ez zela, eta nahi transmititzea eta kiston ona, komo una selba hola abierta, eta asko erakutxia eta komposatzean ebai, isiltasunan importantziaz, hau da, dena betetzeko joera hau beti, baina hauek manejatzituta asko isiltasunak, instrumentoen arnazguni hau ez zela, eta hori oso leksi hozaia da ikasteko. Eta kistona gustatzea ditalde hau. Ez dakit, iruz palaudizko dituzte, azkena deitzen da sonido humedo tropical, Eh, Spotify-en o sea, dago, Sr. Loop suena, suena bien, eh? Entzuntza zu e, paseatzea jutezatenean, biziketanea bideogorrian, lehen no osandun bezala. Bideogorri, eskuratik eta aldapabera. Et o, alareun batia, nori gandean etzaita jola, baino. ema jo aukera bat, taldeoni, porque merezziu. Eta hoxe, oso guztadona, ez gaztiak, gora zu e, gora emengo energia pozitioa. Eta... Yeah! Gora bizitza, kauen dios. Da, ezkerrik asko gartxatu dut erren, da, señor Lupe Gasuaz. Haipa me matingoet, zatikan letra oso politaka, entzungo deu, baino eh, gaurko aldarri nagusina, abestionene momentu batean, aipatzen du nola esaten du. Si te eriza, si te eriza, todo está bien, hau da, oioi purdia jartzen baizu, ez like dakiz Den zer, baina oioi purdia jartzen baizu dena ondo dago, eta irutzen zait pixkat bizitza enfrontatzeko oso mantra polita. Oso, no? Aseke guazen gure motivazio jelzia, eta zaila da bidea, baina... Dale, txue, dale, dale, dale, dale! Hingo, deu, hingo, deu. deu! Aseke apazuek! Yeah. diwawancara Toi pensanu en ti. Está bien. Es, es que todo está Que yo tán, no sé. Buenas noches, Felitas, buenas noches, Felitas, que <risa> <Me risa> llegan al co... Vea ve ve <risa> <au> un hundi <risa> gustando, tío. No <risa> cacofonía, sí, que el Jiménez. ¿Sartus, <risa> o sea más micro a Uchaganet de hecho iguala? Corresponsal de guerra en una guerra vírica. <risa> Miquel ahí estarán. Gabón, Felitas. Gabón, Aupa, Álex. Es más gente, más ausiós, más ausiós, gente chueve. Amar, es, eh. amar, eta justo, justo. Bermío Tarrasco dao, emmen. Bermío Tarrasco, musiquico bat, gernicar bat, ves, musiquico pi. Antzaban en ese síndrome que es andanari claro. Gente asarra, tú itxendal. Su Bermío Tarrasara, su Bermío Tarrasara. Eta donostico batado, ahí. Chavales. Emejante quejate en David, se guste de guste la Bermío pero bueno, o sea, no. Bermío Tarras, que están, su vez. Bai. Bai, bai, bermiotarra. Otra, un chico, txuete ezaten. Eh, gaur justu Twitteren lei duot ta bakit Horti Gamero emaitza bilatuko da ona. Eh, bada gololako bat deitzen dana Okerrezpan au Lurre Urre. Bai. Lurre Heleke. Urre. Eh, men eh bada bat emate badakina horreluz user. Eta de hecho el micrófono lo bultzen David. Hey. Hey, Lurre Urre. Azko, azko guztiatoi proiektillo, eh? Benetan, maia gau, maia gau. Hem eh, endau... Bueno, ze, ze, ze, ze... Ari, txau, txau, no, txau, txau, no, ja no, no, no, no, no, no, que predikto hai eh, hem endau... Eh? Eh, Javi. Javi, hojina gadao hemen, ezeu ze esateko, doze. Opa, ales. Eh, haupa, estak ino bai haupa. Javi, hostia. Se, estak ino zaren. Ah, es Urrebe eko pertsona famosona, no. igual. Fácil. Esto ten duntzun, bargat, esto ten duntzun, bargatu. Eh Usted ya atascó, ¿eh, Ondo. No abrigo ¿eh? Proyecto. Ya está. Y bueno, eh, nada más que añadir. Nada uh -huh. <risa> no más que <risa> Es que, a ver, hay ahí... <risa> es que ver, llegan ahí <risa> y me lo descascó que de Bacar que se su... Sí, me ha llegado, me Sí, me ha llegado, me ¿Qué te ha llegado? ¿Ve? ¿Ve? Ese es Jesús, ese es Jesús? ¿Ser? Ese... Joder, macho. Ese ha de co... Ese es un chum, dos un... O sea, ese es un bardiñe, pero... Urre, urre. Proyecto, ¿eh? Ya, mi tío, venga, estás deseando hablar. Es Anser dan l'urre de una puta. ¿Nóndao, more? ¿Nóndao, chien? ¿Hue, hospitalián? Oba, chien dao, chien dao. Chien dao de ese chico, tazorri. Se potra que las ran, dígeos. Chavales. Chavales. Cher. Es eso, así, te arjudiqueta ya, ¿la? Es. Es prácticamente. Javi igual, vay, vay, vay. Javi, de pequeño cayó en la marmeita, así que… Es que Garchot y Gusti no venga a la vales. positivo eh Pues vi que hay en la ganera ganera el gran Costelo de que sus pintxakos de Play Pusher, así que Eso es eso es mentira. Usted le dijo de Tarauxi que. Vamos a de la Hirurdur y que Hay hay me hay un concierto, un concierto prácticamente. Bueno, va concierto en verdad, vamos a ver. Bueno, lo importante, lo importante Garcho tortilla bil. Garcho. alta hoen, bingo. Ya, ya, ya, bingo super verba. Garcho, Berite, Berite, loco, che. ¡No, me da igual! <risa> Venite, loco, esto es un quilombo. Esto es un quilombo. Dale, dale, dale. He hecho, ¡Gabón, he Gabón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa dale, Alex, ¿eh, en verba, garzotegas? ¿Ales? Sí, Mardeo, sí, Mardeo. ¿Ales? ¿Eh, chico, en verba, garzotegas, ¿Va? A ver, va, Galdeteco, Isina Lennon, Suri, Jauneri, y Alba, Dota, Wayne, Bingos, Añal, Bora, Tuté, de Cogun, Galdera, Puto, A, Selanés. ¿Carchot, Claro. bota A ver, Garchot, Ortizavís. Vai, vai, enzuteisut. Álex, nada, sé, le noto también, Gabón. Ídolo, Álex. ¿Y dónde tú eres? ¿Va, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, qué, Ondo pasetan, zabeiz, orduen. Kiztan, ondo egi, ondo esango nuke. Eta galderie eda, a berre tambore, chavales. Trrrr ai, ai, ai. Ping, mikroondaz, galderie da Zer da, agobianti haua eta kantzino wa. guri Gurri erratizen, beteta dauen, isarau azkola horeti, eh? Ala, jonde <güls> <güls> <güls> la fuente azkola horeti, eh? <güls> ¡Hijo de puta! A ver, a ver, este ton doble, ¿tú? ¿Ser danse agobiante agua? ¡Vaí! ¿Ago biante agua la definitiva? ¡Edo daros un chano aro ti, eh! ¡Pesda! ¡Pesda! <risa> Eta, ena no, en en no, sentiuko echartoa. Eh, no sea, boide, eso. queda bien, eh, eta ulertzez galdera, eh, buscando el morbe ital, egia esan, eh, joder, eh, jendia kinkauza ikitia ez da inoizago bientera. Hemen dela kadibidez, beak ininen unleengo kolaborazioan kiston basea bealduzian ik ezer eh, ingabe. Eta izaron kasuan beak bealduzian ebai eh, abestian Ay. proposamena, eta, eta ikerla uro eh, bakin egin enun basea, hazeke... Que... Eta dela que ditu, eta eta jarri, eta... Es ahí pa' mi que es gartzo niri, <risa> asi como dato. Estatus, cuestiones de estatus dela. Hola Bizigaitz. Sí, sí, sí. Baino es, bueno, igual igual prozesu luzeago izan zan izan zanizarrekin zen grabatzea horre Ikerren estudiora eta gero ingenu hola bi fake bideoak bezala. Eta Baila. delakin igual erosago izan izan zan, zan. wit transfertazea bitartez, baino deago biante nada, o sea, bi zeak kiston guapuak eta bakoitza bere berezitasunekin baino bilaekin oso batez behonek, ezta oso gustoan, hau egia san batez delakin gainea eh, osea aipatu bardare bai leheno esan del kontzertu bueno, ez dakit esan deten baina justo delakin indetene ziberlagontasunontean 40-an eh, asko lagondudit eh, jendeakin kolaboratu etenean eh... ba, respect eh, jendeakin kolaboratu etenean Instagram, de porro asko, ba, asko... Deliberi, delivery maire, tío deliberu Aska, Es guzu geratu Gerniken bizitzen bezako. Etxia, jaieroziko edo ba, euroki, bueno. e, e, barretu, bai, ezagitsekin, 13 aipatu arte bai dela asko lagundu ditela, e, justo 40 bideo guztitan indituten beste jende jakinen bideo guztitan e, beak lagundu dit editatzen eta nik bi altzenion e, bi bideoak separatuta ta eta audioa eta eskertu. Bai, eten, eskertu Bere edizio lana baño vale, bueno fregalera pues, en eh, a ser eh está que puede el dela que es un capullo vale, hoy nada de sus atillas vale vale ahí, vale tranqui de ver esa partida ahora ¿no? Ari guri por las ramas Galdera dan, dan, dan, Hay que analizar, hay que analizar la, las cosas hay que la, cosas. La, la, totalmente serio Vale va El dela. Cabronazo, cabronazo. Eso es verda. Nicos de dejar lo que De la, de la cabronazo. Pero qué bien edita los vídeos, oye el la vez de gausatsu va. Bai. Eh, Juan Carlos República Dominicana alabado a Latin Kimba da. ¡Uh! ¡Oh! Guat, guat, guat. Juan Carlos, Juan ojo Carlos, público, Juan Carlos Álcediño. Juan Carlos, República Dominicana, vado a dan, Latin King va a dar. ¡Holo! En charra, baño, República Dominicana dijo a? O sea, vale, hoy oficial a da, dar. Da, da, oficial. Va da, a un Latin King va <risa> eh, Latin King emérito, ¿no <risa> la hijatea? Latin King <risa> emérito. <risa> <risa> De República Dominicana, república y senda… Vai, vai. absurdo. republic King, republi <risa> King. ¡Tapó! ¡Tapó! ¡Tapó! ¡Muy bien! ¡Ales, ha muy bien! ¡A ver! ¡Has a acertado a ver, como, ver, como, eh, como el rey con su hermano! Tiro en la cabeza, pero no... al el rey guiri buruzco chiste, te pero no lo vais a pillar! ¡Al rey, digo! Pero bueno... <risa> pero bueno <risa> en fin... ¡Vale, vale! ¡Origo en la isenda, origo en la isenda! ¡Bien jugado! ¡Gonzá, chubet! Ni me hagan gauza tiracurte coitxenas el gartote igual es doja, ¡gaino, baina saio a Que ni para la hostia, se eso así etsera. Venga, Alex. Eta, ¿Qué tal anda bebés goce? Seguramente. Eta, gusto de eso así la etsera la aporte igual rollo, al otro corté, te igualo rollos de eh saio amaiteko ekarriogun eh, de la, ya ni gustan los ojos. o no? no. Ni que ikuste te dozer porque Vaya, no, va, que nada me puede cortar el rollo. Igual ha hecho bueno. este Beirute con Explosión, ¿eh? Hostia, hostia. Eh, Beirute con Explosión. Es, es, ha hecho Garciote y es, es, es ver, más de la cuenta. Vinten. Y de repente Esplosiona ¡BIM! De la... Y a por saco, ¿eh? <risa> vale, vale. Y así, así, con la tontería, la onda expansiva de toda la pesca. ¿eh? Pa, vale, vale. pa boom del 98, vale, vale. el del 2020. ¿tú? Es baño, la xa y jarris es una, porque ni que usted te mende un rollazo a tan bien te o nada. Ale, usuna, eh? Es cerca siendo la buscado. Ales al suesangsuna, eh? Ameniatzu zureko. Be gas minutu barru erratiz etzabegu. <laughs> así es, que bien. Bueno, tú ves que es que Carrió gausatxuait baina eskeninas que lelengo alperker je Montendona, así que vaibil cotor gausatxuar que ahora que estáis con la explosión y el boom y la hostia, va está es la jundier Beirutera bum bat igerteko, boom bat biziteko eta ba, ez dakit guk zenbatez zuleuko do, irratzaio bakortzeko, ba eh, badie. Ba, emendik, al ez uriartzen partez eh, Gernikar Aho bero orori mezue, mesue eh, Gauza pase hor duko Berbait jenazten dien horreri batez be Eta horreri guluz gunda testua Estoten alehi duko, por cierto eh, Gernikar hor hori mesue eh, Dosar pase hor duko berbait jenazten dien Agapuloak eta aholako gauza Egizien, ala ez, zabaltzen azten dien fuck you all Ez taiz eh. klaro gure atuan emendik fak Boga ya, fak fak a tu puta casa Putuz gernikezitos e txai, de mierda e All Gernickes Eso es, es. Gernickes, golper y pes eh, Ni de parte ti ya Te emite ¿eh? ah, Bueno, no hay basado en Berbá, Toriana Vaya va. va. Alex en Aburregas Aburre, esa mucha Habla de ahí Es que te casco Zuba Es que te casco Stanis sí, Es eh, que te casco Ez gertekazko yeah, well, yeah. Javi, soñu tehniko modu, negote ditsik. Ez gertekazko publiko, iztisegi. Hau para berriu eta gernike. Eta... Ba... Hale sega gari eh... Akabeku... Sí, da, gernika volvere arder, porque, koloko ha dicho... Gernika no sé. berriro zutan. Gai berriro zutan, estakit, eh... Bueno, bah, bueno, Jaiba Jaiba aquí sin nada sorpresa, chulo. Me cuesta piscarle su Hay que estar a lo importante y el que está a lo que no es importante Etxea no, A ver, Garchot, ya maitze, gote, lo voy a explicar muy fácil. ¿Sabes? Muy fácil te lo voy a explicar. Los Simpsons siempre tienen y tuvieron la razón y los Simpsons predicen todo. Etabakarri ke izango, nire lagun futbolista eta, eta beredorzala, eh gertian no olgetan deu beredorzala 19 irala. Ah, <risa> sí, tira, te de gracias porque no tiene gracias. <risa> Bueno, en fin, ahí lo dejo Bueno, Venga, va, eh, va, eh, Simpson, eh. en fin, Gola Simpson, Eneko Emeretzi Eta Bistitza, eta hau pasturiales Bueno, tío, ya estamos, yo acabaría con ese cantito pero ya Venga no, no, no, no, eh, Es que te he en Eta muy bien chuten da... <risa> Ondo seguidu, Eta hau pasturak uh. Entzuna